Tehát a mostók cselekedetei 9, oda eljutottunk legutóbb, hogy uh, ugye Saul, aki későbbi pál, megtér. A lováról esik le, a földre esik, nem tudjuk, van egy olyan uh, dolog, hogy ő megy Damaszkuszba ugye elpusztítani a, az ottani keresztény sejtet, vagy nem is tudom, hogyan lehetne szépen mondani. És, uh, és aztán az történik, hogy, hogy Isten a, zsidók, hogy a keresztények legnagyobb ellenségéből a keresztények legnagyobb segítőjét teszi meg. Ugye láttuk azt, hogy van heti három, vagy egy, tehát amikor megvakul, akkor három napig vakon van Damaszkuszban, és, és nem tudja, hogy hol van, nem tud, hogy tudja, hogy Damaszkusz, de hogy egyébként így elviszik egy házba, és így teljes, teljes csőd az élete, úgy érzi, három napig nem eszik, nem iszik. És ugye megnéztük azt, hogy, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy ő is, meg, meg anániás is imában volt Isten előtt, várt Istenre, hogy Isten mindkettőjükhöz szólt. És volt egy ilyen szorgalmi feladat, nem tudom, hogy ezt sikerült, hogy megcsináljátok, én őszintén nekem nem sikerült, pedig nagyon igyekeztem, hogy egy óráig csak, csak Istenre figyelni, csönben lenni. Már egy óraig csöndben lenni, és nem görgetni a telefonunkat, vagy szondítani egyet, vagy azon gondolkozni, hogy mit csináljak, ha vége van ennek az egy kín órának. Már ez is nehéz, hogy ne ezekre gondoljunk. Szia Marci. Hú, ez most meg, meg ilyent vagy mi most. Na jó, nem tudom. Szóval ez nagyon nehéz, de hogy, hogy, hogy látjuk azt, hogy Isten azon kereszt akkor hoz változást az életünk, hogyha várunk rá, hogyha figyelünk rá, és... És sokszor csodálatos módokon hoz, hoz változást. E, Van, amikor nehézségeken keresztül, mint egy vakság, vagy egy betegség. Vagy ugye emlékeztek el, mint egy, egy katolikus szerzetest, aki, aki öt hónapon keresztül volt bekötött szemmel és összekvirincselt, kézzelmel elrabolták, és hogy menni hogy is olyan vált, olyan dolgokat munkált ki Isten, amivel aztán áldással tud lenni mások felé. És, e, és Isten soha nem fordul az attól, akik keresik őt. Ez egy nagyon jó dolog. Akármikor oda megyünk Istenhez, szeretnénk az életünkre, hogyha ha hatna, hogyha ha válaszolna a kérdéseinkre, hogyha egyszerűen csak, csak adna válaszokat, hogy tudnánk, hogy mi a kérdés. Ha csak ott vagyunk és várunk Istenre, vágyunk Istenre, akkor Isten adni fogja magát. Ha keresünk, akkor meg fog minket ő találni. Nem miértünk kell Isten megkeresni, hanem ő fog minket megtalálni. És a, a mai alkalom az, az, a, az a félelemről szól. És nem... Nem úgy, hogy, hogy most így beszéljünk ijesztő dolgokról, meg nem félünk, kapcsolni lekapcsolni a lámpák, bár ki már a folyosón le van kapcsolva a lámpák. Lehet, hogy majd Lucát megkérem, hogy Kristoffert hogy adott pillanatban hogy a lámpákkal játszani. Nem olyan félemekről lesz szó, amik, amik így az életünkben így, így, így följönnek, hogy ú, jaj, most úgy megijedtem. Nem a fizikai félelemről, hanem inkább arról, hogy amikor tartunk valamitől. és Nézzük meg először, a, a papírt, amit adtam, az nem arra van, hogy papírrepülőt hajtogassatok és dobáljátok be, biztos arra is nagyon jó. Akinek nincs van papír, van nincs Itt van még papír. Mindenki másnak van, csak nektek nincs. Ja. Van toltól, van, van még egyszer, ha valaki kér. Jó. Ott padon is van még papír, de használtok saját papírt is, de ez egy beáldozós papír lesz. Krisztinél is van, mert elvitte a gyerekszoliba, de a gyerekszoliben költözött egy interaktív, mindenki ugye érezhet, most a gyerekszó jó ránd van, azok úgyis mindig nagyon jók szoktak lenni. Nem lesz jutalmazás, tehát húca szokott készül olyan a gyerekeknek, hogyha ügyesek, meg jól viseljenek, akkor van valami édesség, vagy általában egészséges édes dolog. Gyümölcs, ilyesmi, nincs gyümölcs, de hát így jártható, viszont lesz interaktív rész itt is. Úgyhogy nézzük meg gyorsan azt, hogy, hogy miről van szó a következő szakasz, mi történik, miután Saul visszanyeri a látását, és megtér. Találkozik ugye Jézussal, ő három napig, beszélgettem valakivel erről, és mondta, hogy igen, de amikor ő három napig vak volt, akkor én látod más, csak Jézus képét, ami beleégett a szemébe. Tehát, hogy, hogy olyan erősen belép Jézus Saul életében, olyan drasztikusan, hogy, hogy maradandó valláskárosodás szenved Saul, és, és keresztény lesz átadja az értét Krisztusnak. Nem vallásos, nem csak egy egyszerű tanítvány, hanem majd láttuk azt, hogy elkezdett egy-két napot kaját, kajált, megerősödött, és azonnal ment, ö, ment az zsidókat meggyőzni arról, hogy Jézus a Krisztus. Előtte meg arról akarta meggyőzni a zsidókat, hogy csatlakozzanak hozzá a keresztes hadjáratában, mármint a keresztes ellenes hadjáratában, tehát hogy a keresztényeket elfogni, és, és legyen vége a kereszténységnek egyszer mindenkorra. És A 22. verset befejeztük, de hogy megint kezdjük onnan, mert, mert ez megmagyaráz sok mindent. Tehát Abcser 9.22-től megyünk. Saul pedig egyre határozottabban lépett fel, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bizonyítva, hogy Jézus a Krisztus. Jó néhány nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy megöljék, de Saulnak tudomására jutott szándékuk, a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy őt megöljék, de a tanítványok az élepbe alatt elvitték, és a bárfalón egy kosárban leeresztették. Nem fogom szimbolizálni, pedig biztosan izgalmas lenne, hogy valakit leengedünk az ablakon, bár ugye az ablak a földszinten, úgyhogy nem nagyon nagy utazás, de ez ilyen tök izgalmas, nem, ez ének le alatt egy kosárban leeresztik alatt ilyen feszült, vonós zenét képzeljétek el, meg ilyen dobokat, meg nem tudom, John William szerezni szerintem a zenét ennek a jelenetnek, biztosan. És lenne drámai lövöldözés, és svágyják a rohangászó emberek az éjszakában. Tehát egy nagyon izgalmas, feszült helyzet van, ugyanis Saul, mint egy fél őrült, Belegyúl a darásfészekbe. A zsidók eléggé hergelt állapotban voltak, hogy ezek a keresztények őket ugye gyanúsítják mindenfélével, meg azt mondják, hogy bűnösök vagytok, azért ez az egy zsidónak nagy sértés. Biztos értesültek már a damaszkusziak is arról, hogy mik voltak Jeruzsána ember Péterrel és Jánossal, meg a többi tanítványal Istvánról is biztos hallottak, és mindenki föl van hergelve, és akkor jön, jön Saul, várják, hogy na akkor most rendet tesz, és Saul meg elkezd rendet tenni a szívekben és elkezdik győzködni őket arra, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás, akit vártok 2000 év, és ugyanazokat mondja, amiatt már meghalt egy ember Jeruzsálemben, István. És így mindenki kiakad, hogy a legnagyobb, akire legjobban számítottak, attól kell félniük a legjobban, és elhatározzák, hogy megölik. Itt ugye már nem arról van szó, hogy kirakják a városból, hanem hogy az életét fogják elvenni, és ez nem csak egy beszélgettek róla, hanem konkrétan megszerveztek egy polgárőrséget, hogy lezárják a város összes kapuját, hogy nehogy vélkülünk ki tudjon szökni valahol. És, és ugye a, a tanítványok, ahogy megmentik, a damaszkosi tanítványok sajó, nagyon érdekes, hogy először ugye tőle anániás, is. Látjuk, hogy Isten szoros kapcsolata volt. Isten szólt hozzá a hallhatóan konkrét dologba, elég konkrétan, hogy menjél ennek is embernek a házában, az utcába és ott keres meg egy olyan embert, aki úgy hívnak, hogy. Mert éppen látomás kap arra, hogy te odamész, ráteszed a kezét, és visszanyeri a látását. Ez nem egy halvány sejtés volt a hanem elég konkrét dolog. Ilyeneket várunk Istentől. Főleg, amikor az ember párt keres, hogy Istenem, mutasd meg a nevét, és akkor vagy mutasd meg arc, elérhetőség, telefonszám, Facebook, minden, és akkor, akkor meg, megkímész egy csomó szenvedéstől, mert látod, szerelmes vagyok akármi. És akkor Istentől egy ilyen konkrét dolgot várunk. Isten nagyon ritkán beszél ilyen konkrét dolgokkal, de a így beszél, és a náliás, úgy, hogy Isten egyértelműen aláírta ezt az tehát az elég konkrét fél. És valószínűleg az összes tanítvány félt Damaszkuszba, hogy jön a jön Saul, és nekünk végünk van. És most ők mentik meg. A tanítványok, akik félnek, elkezdenek hinni Saulnak, hogy ő megtért, és megmentik. Aztán a 6 27. versben ö, azt olvassuk, hogy amikor Saul Jeruzsálembe érkezett, megpróbált a tanítványokhoz csatlakozni, de minnyáján féltek tőle, mert nem hitték, hogy ő is tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az úton az urat, és hogyan beszélt vele, és milyen bátran tanított a Maszkuszban Jézus nevében. Megint, mint látunk, a tanítványok nem hisznek, Barnabás adja a hitelét, és ő viszi be a tanítványokhoz, hogy meghallgassák egyáltalán. És utána, utána pedig azt olvassuk, hogy, hogy, hogy így elmondtak mindent, tehát elmondták, hogy mi történt, és hogy, hogy igazából Barnabás volt az, aki legőzte a félelmét. Tehát ahogy Tamaszkuszban Anániás volt ez, itt most Barnabás volt, aki azt mondta, hogy én engedelmeskedek Istennek. Lehet, hogy Isten hozzá is szólt halhatóan, ezt nem tudjuk. És aztán a 28.-30. versben meg azt olvassuk, hogy ezután otthonosan mozgott közöttük, mármint Shaul Jeruzsálemben a tanítványok között, nagy bátorsággal tanított az Úr nevében, beszélt, sőt vitázott a görögő beszélő zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Amikor ez a testvérek tudomásra jutott, levitték Cézárába és elgölték Tarzusba. A történelem ismétlő magát Shaul bizalmatlan tanítványok közé érkezik, a tanítványok között valami egy ember elkezd bízni a dologba enged Istennek, Meggyőzi őket, ott van, beépül, elkezdi tázni a zsidókkal, azok meg akarják ölni, ezért menekülni kell. Ez Damaszkuszban is ugyanígy történt, meg ugyanígy történt Jeruzsálemben most. És, és mindkét helyen azt látjuk, hogy van a félelem, és van egy bátor ember, aki legyőzi a félelmét. És igazából nem is a félelmét győzi, le, és erről szeretnék beszélni, hogy, hogy mit kezdjünk a félelem, mert az a szó, hogy félelem, amit itt a görögben használ, hogy féltek a tanítványok a 20-26. versben, hogy féltek tőle minnyáján. Ez 95-ször szerepel csak az új szövetségben, ugye, hát a görög szó. Tehát látjuk azt, hogy az. az azt hiszem, hogy elkezdtem számolni Lukács könyvében, valami 20 nem tudom hányszor van benne, hogy félelem. Hogy félelem volt valakibe, félelem fogta el, vagy hogy, hogy félelemmel ment valahová, vagy hogy ne féljetek. Tehát Jézus mondjuk mond ilyet akkor olyannak mondta, akik félnek. Ugye például a tanítványok, amikor Jézus a háborgó sötét tenger közepén megjelenik a tengeren járva, és a tanítványoknak tal lesz a nadrágjuk érthetően. És akkor Jézus azt mondja, hogy ne féljetek. De hogy alapvetően a félelem az egy, az egy visszavisszatérő dolog és Szeretném kérni, hogy most vegyétek elő azt a papírt, amit adtam nektek. És most egy nagyon nehéz palit a papírod. Mindjárt, Mindjárt lesz. Jó. Kaptatok íróeszközt is, palit van egyszer, Szeretnék? Van mindenkinek? Papírtól? Jó. Egyszer hozzá tudom, de ezzel is lehet vétni. Írjatok le néhány dolgot, amitől féltek. És most nem arra gondolok, hogy a pók, vagy hogy rosszul sikerül a sütemény, vagy, vagy, vagy mondjuk kihűlt kapucsinó, vagy, vagy keserű kávé. Tehát ne ilyen dolgokat írjatok le, ami nem szeretném, hogy ez sikerüljön, hanem egy picit, ezt csak magatoknak írjátok. Nem fogjuk felolvasni, nem kell megmutatni, se nekem, se másnak. Volt egyszer, hogy csináltam egy hasonlót, egy tanítását, hogy írjatok le valamit, de nem mutassátok meg senki, és oda egy sász, és az arcomba nyomta a végén, mondom, köszönöm szépen, ne mutass meg. Tehát hogy olvasd el, olvasd és mindegy elolvastam, mert nagyon erőtette, Nem fogom elolvasni, jó? Tehát most nem elolvasásról van szó. Szeretnék adni most egy-két egy, egy, percet arra, hogy gondolkozzatok azon, hogy mi az, amitől féltek. Nehéz. Erre nem készül az emberi tanítás alatt, hogy gondolkodni kell, meg a lelkében turkálnia. De segítek egy pár dologgal, jó? Például, hogy elutasítanak. Ha elmondom az evangéliumot, vagy, vagy mondjuk a családom, családomon belül elutasít valaki valami miatt, azért, mert ilyen vagyok, vagy én mondjuk itt én, fekete bőrű vagyok, és összes többi rokonom fehér bőrű, mondjuk, vagy, vagy, vagy azért, mert nekem hosszú hajam, és mindenki más, kopasz. Tehát, hogy bármi miatt, most ez profán dolog, de hogy valami miatt elutasítanak, vagy elutasítanak amiatt, hogy, hogy én mondjuk mondjuk én keresztény vagyok, és félek attól, amikor a családban vagyok, hogy ezt, ezt az arcomba fogják nyomni. Vagy, el, vagy félek attól, hogy valaki felhozza egy hibámat, és elutasítanak, vagy, vagy félek attól, hogy elvesztek valakit, aki nagyon fontos nekem, aki... Szeretek, vagy a gyermekemet, vagy, vagy a házastársamat, vagy a nagyszülőmet, vagy unokámat, vagy bárkit. Vagy olyan dolgot, hogy, hogy egy beteg, félek betegségektől. Félek, hogyha jön valami betegség, akkor az nagyon meg fog viselni. Főleg a férfiaknál megfázás, az egy ilyen dolog, amitől félnek, mert ha megfáznak, akkor vége van, akkor minden férfi haldozik, amikor megfázik. Vagy félek az anyagi bizonytalanságtól, félek attól, hogy elvesztem a munkámat, vagy hogy a bevételen meg fog szűnni, vagy, vagy félek a fizikai bántalmazástól, félek attól, hogy mondjuk, mit tudom én lányként, hogy meg, megerőszakol valaki, ugye ez előfordul. Bármi olyan dolog, ami van bennetek, hogy, hogy féltek valamitől, azt írjátok le a papírra őszintén. Jó, erre most hagyok egy kis időt. Nem kell olyan sok dolgot, csak ami így, így, így, otthon a szívetekbe, hogy mitől, mitől kezded el úgy rosszul érezni magad, hogy csak az ne történjen. Jó, tegyétek le a tollat. Biztos, hogy mit tudnátok írni ki az, akinek nem sikerült írni? Semmi. sem. Én nekem nem írtam, de hogy rajtam ki valakinek volt még aki, kinek nem. Na, ebből is látszik, hogy mindenkinek vannak félelmei. Mindenkinek van olyan dolog, amit amit így le tud írni egy percen belül. Tehát nem az, hogy gondolkodnom kell, hogy hát, hogyha esetleg úgy adódna, hogy nem tudom, Szomáliában kell élnem, akkor félek attól, hogy megcsíp egy maláriás szüle, és meghalok. Vagy félek attól, hogy ha három Ferrari-meszek, akkor megkacolom az egyiket. Ezek nem reális félelmek. Én szeretnék három Ferrari-t, de nem lesz soha, mert ha lenne három Ferrari-m, akkor már odaadnám nektek az összeset. Ezzel kettőt biztosan, Gyuri, szolgálod hozzám az embereket. Milyenek. Tehát, hogy reális félelmeket írtatok gondolom a papírra. Lehet, hogy volt benne egy-kettő dolog, amire azt mondta, hogy hát, ha ezt közben meg tudom oldani, de biztos benne, hogy voltak olyanok, amikre azt mondja, hogy hát én, akkor nem tudom. Akkor, akkor nem, nem tudom, mi lesz. És igazából erről szeretnék beszélni, hogy mit kezünk a félelmeinkkel. Láttuk azt, hogy a tanítványok nagyon féltek dolgoktól. Attól, hogy jön Saul és elviszi őket a börtönbe is, kikérdezik őket, és ha az lesz a válasz, hogy Jézus, és tudjuk, hogy egy kereszténynek minden kérdés az a válasz, hogy Jézus, akkor, akkor halál, meghalnak. Nem börtön hosszú ideig, vagy nem pénzbüntetés, hanem az életükkel kell fizetni, akár egy köhözés által, ami valószínűleg nem, egy, nem a legjobb halálmód. És De hogy mégis azt látjuk itt most ebben az igaz az, hogy van két ember, Anániás is van ö, Barnabás, akikben ott van a félelem, Barnabásnál nem olvassuk, hogy voltak-e két helyi, ő lehet, hogy szuperhívő volt. Nem hiszem, mert nincs olyan, de hogy Anániásnál egyértelműen látjuk, hogy ő valahogy a félelméből bátorságot kapott. Vagy bátorság lett. És ö, szeretnék megnézni három dolgot, ami, ami úgy gondolom, hogy ö, hát inkább kettőt, meg egy harmadikat csak érintve, ami úgy gondolom, hogy a leggyakoribb. Az egyik az, any a, az anyagiak terén való félelem. Félek, hogy mi lesz. Magyarországon ugye ö, az, hogy, hogy egy, egy férfi dolgozik mondjuk otthon, vagy valaki dolgozik a háztartásból egy ember, és akkor egy kisebb család normális körülmények között el tud lenni, ilyen nem létezik. Általában mindkét férnek kell dolgoznia, vagy hogyha ha az egyik, fér, valaki jól keres egy családon belül, akkor még mindig azért van, hogy számolni kell a, a dolgokat. Van egy őr azért e, munkából egy jobban ellátott környék. A fizetések is valószínűleg jobbak, mint mondjuk az ország keleti felén. De tudom azt, hogy amikor Lutcában mindketten dolgoztunk, akkor úgy, úgy, úgy megvoltunk ből, Nem álmodhattunk nagy dolgokat, úgy nem is panaszkodhattunk, mert itt, amilyen eljutottunk két évente külföldre, hogyha úgy volt nyaralni, Olaszországban emlékezetek nagyon drága, és furcsák az olaszok, de szeretjük őket, csak furcsák. Az egyik az anyagiak, amik lehet, hogy többeteknek szerepel a papírján, hogy hogyan fog gondoskodni a családomról, mi lesz, ha valami baj történik velem, hogyan fog akkor a családom tudni megélni, vagy, vagy hogyan fog tudni egy bizonyos célt elérni, például, hogy ne hagyak éhen. Lehetnek ilyen dolgok is. A másik az egészség, azt hiszem a legtöbbünket érinti. Hogy, hogy amikor nagyon mélyen vagyunk egy betegségben, akkor, akkor, akkor mi lesz velünk? ha ö, Jobb könyvét elolvassátok, akkor abban lehet látni, hogy azért van olyan betegség, amikor már a születésnapját is elátkozott. És, és, és biztos van olyanok, olyan, akik, akire így gondoltok, hogy ú, ő beteg volt, és azt nem kívánom magamnak. Én őt nem kérek. A harmadik dolog, amiről meg szeretnék beszélni, az a, az a, a lelkemet féltem, a személyemet. Hogy olyan, bánt, olyan bántást fogok kapni valaki a lelkemnek, amit, amit nem gyürok elviselme, és hogy életre megnyomodott. Akár, akár egy, egy bizalmi kapcsolatban félsz, hogy valaki visszajön a bizalmaddal, mert mondjuk láttál olyat, akivel visszajöttek, vagy már visszajönök egyszer a bizalmaddal, és most újra bizalmat szavaztál valakinek, egy barátságban, egy párkapcsolatban, kapcsolatban, bármiben, és, és egyszer csak így, így, így félsz, hogy, hogy még nagyobbat fog zuhanni. És még ezer dologról lehetne beszélni. Nem akarom azt, hogy olvassátok fel és akkor gyorsan dobok két igét, hogy mit mond az ige erről, mert, mert ezek általában nem ezen múl, nem itt el. Tudjuk azokat az igeverseket, amik arról beszélnek, hogy izén aggódjatok el, hogy elég nem jöttek a magabaja, és a többi, vagy hogy, hogy ki tudná az aggodásával meghosszabbítani az életét, hogy nem a félelem lelkét kaptátok. Tehát tudjuk ezeket a dolgokat, de valahogy a szívünkben mégis egy félelem van. És én szeretném azt mondani, hogy ha, ha nem az eszünket hagynánk nyitva. Mert az eddig nyitva volt mindig, meg azért értelmes emberek vagytok. Visszajött a Krisztófer, még a Christopher is egy értelmes ember. Visszatért a Krisztófer, hiányoztál tényleg. Nem tudtam kivel példálozni. De egyébként az inget. Nem? Nekem kéne egyik, pont gondoltam rá, hogy kéne a menőink. Majd megkérdezem, hogy hogy Nem akarom azt, hogy olvassuk föl ezeket a dolgokat. De azt hiszem, akik már egy ideje élünk, és már mindannyian legalább 10-12 éves vagy kata, 10-12, legalább 12 éve mindannyian élünk már, és rájöttünk és, már arra, hogy a félelmeinket azokat nem tudjuk észérvekkel legyőzni. Ez pontosan úgy hogy működik, mint mondjuk a szerelem, az se egy érvekkel megmagyarázhatod a sőt, általában észérvekkel, néha még észérvekkel szembe is meg a szerelem. Vannak érzésből fakadó dolgaink, amiket nem tudunk mit kezdeni. És például az anyagiak terén van egy ilyen, egy ilyen aggódásunk, A Máté 625 2534 et ha elolvassátok, akkor abban találkoztok ezzel a, a méragódtok, hogy mit tegyetek, mit vegyetek fel mit ruházzatok, mert hogy a madarak, meg a, a világ, virágok is szebbek, mint salamon volt a legfiatalabb korában, a legjobban öltözött frissen boltvába. Tehát olvasunk ilyen dolgokat, és tudjuk azt, hogy Isten, Isten gondoskodik. A fejünkben tudjuk. És ott van a János 10-10, amit szintén többször említettem már, hogy, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bőségben éljenek, és hogy itt arról van szó, hogy feleslegük legyen. Hogy annyi legyen, a, a, amit kapok, így Istentől anyagi dolgokat, meg lelki dolgokat, hogy másnak is tudjak adni belőle. Tehát azért kapok, hogy áldással legyek. Ergó annyi lesz, hogy a saját szükségemet be tudom tölteni. Vannak Istennek ígéretei. És... És fontosak az anyagiak, mert hogy, hogy szükségesek az életben maradáshoz. Mert ha nincs pénzed, akkor nem tudod fizetni a számláidat, és kikapcsolják a fűtést, az internetet is, leggrámaibb. Vagy, vagy mondjuk kilakoltatnak, vagy mondjuk nem tudod fizetni a, a, a kajádat, vagy nem tudsz ruhát venni, vagy nem tudsz gyógyszert venni. Vagy értitek? Tehát félünk attól, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nem lesz még minden ahhoz, hogy, hogy életben maradjuk, vagy fenntartsunk egy szerintünk minimális életszínvonalat. Mert az, hogy nem tudom megvenni a második felállítót, az nem zavar, vagy nem Ferrari-t felállítani egyáltalán. Nem zavar. De hogy, hogy van bennünk egy félelem, hogy mi lesz ezzel. Gondolkozunk ezeken az anyagi dolgokon. És, és itt. Én is gondolkoztam ezen, ugye én otthon megcsináltam ezt a házi feladatot azért a készülés alatt, hogy vagy ezt a feladatot, hogy miért az, amitől félek, és, és így arra jöttem rá, hogy, hogy igazából mi a célja az életemnek. Mert hogy a félelmünk az meg fog maradni. Miért? Mert egy olyan világban élünk, hogy jogos a félelmünk. Bármikor elveszheti valaki a munkáját, bármikor lehet az, hogy figyelőd a ház, mondjuk a szomszéd ki ott felejti a gáz, leíg a ház és mondjuk a biztosító annyit fizet, hogy egy sátrát tudsz belőle venni, Vagy bármikor, bármikor történhet egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy összetöröd az autódat, és történhet, hogy nem fogod tudni kifizetni, és nem fogsz tudni munkába járni. Bármikor történhetnek olyan dolgok, amik, amik olyannyi pénzt elvisznek, hogy, hogy így, így a, az a minimum szint alá és tudjuk, hogy nem tudunk visszajönni. És, és így elgondolkoszom, az a mi a célja az életemnek. És, és azt hiszem, hogy... hogy lehet, hogy nem ez lenne a zsigeri válaszom, de tudom, hogy ez az, amire törekednem kell, hogy Istenet akarjam szolgálni, neki akarjak tetszeni. És ez egy nagyon kemény dolog azt mondani, hogy félre, elveszem a figyelmet arról, hogy mitől félek. Elveszem a figyelmet arról, hogy az anyagiak azok, hát nem az, hogy mulandóak, de hogy, hogy kérdéses, hogy holnap lesz-e. Mert hogy tudjuk ezekből az igékből, amiket említettem az előbb, hogy Isten mindent megad, ami szükséges. Minden megad, ami szükséges. Az ételt, az italt, a, a fedelt a fejünk fölé, a gyermekek felneveléséhez szükséges, szükséges dolgokat. Lehet, hogy keveset, lehet, hogy éppen a minimum, de megad mindent, ami szükséges. És, és hogy mindezt azért adja Isten, hogy fölöslegünk legyen. Hogy tudjunk szolgálni a családunk felé, magunk felé, és tudjunk másoknak. Valahogy azt látom, hogy Istennek nem azért adja a pénzt, meg az anyagi dolgokat, hogy mi jó létben éljünk, hogy gazdagok legyünk. Lehet, hogy valakinek megadja, halleluja, örüljön neki. De hogyha nem szolgáló a szíve, a kapzsi, akkor úgy fog járni lehet, mint a Bániás és Szafira, ugye Jeruzsálemben, hogy ők tartogatták, meg a vált a szívük, és ezért hazudtak Istennek. De itt most nem erről van szó, hanem az, hogy, hogy félünk dolgoktól, de nem azért félünk, mert, mert hogy nem fogjuk tudni előteremteni, hanem mert lehet, hogy nem hiszük el azt, hogy, hogy Isten gondoskodni fog. Nehéz azt apró pénzre váltani, amikor jön a számla, és akkor egy, egy igevel tudok csak vinni a postára magammal, hogy pénzem nincs, de amin van azt, itt van egy bibliavers. Lehet, hogy így vagyunk vele, lehet, hogy, hogy, hogy így, így félünk, de tudjuk azt, hogy Isten gondoskodni fog. És a zsidók 13.5-ben olvasunk arról, hogy hogyan álljunk hozzá a pénzügyi dolgokhoz, de én ezt nem is azt mondom, hogy csak a pénzügyi dolgokhoz, hanem a, hanem a pénzhez, vagy az anyagiakkal való félelemmel. Zsidók 13.5. Ne legyetek egy pénzsovárak, elégítek meg azzal, amitek van, mert ő mondta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Itt kapunk egy ígéretet arra, hogy, hogy Isten nem fog minket elhagyni, hogy folyamatosan e, gondoskodni fogunk, ott lesz velünk. Milyen Isten lenne az, aki, aki nem gondoskodik? Ott van, de nem gondoskodik, és csak egy áll, és na, na, ezzel mit kezdesz? Hát igen, elveszted a munkádat, tudod mit? Még akkor a telefonod is tönkre teszem. Hogy még telefonálni se tudjál? Na, most mihez kezdesz? Egy kezeld? Kegyetlen Isten lenne. Azt olvassuk, hogy Isten nem hagy el minket. És azt is olvassuk, hogy Isten gondoskodni fog arról, hogy szolgálhassunk, hogy, hogy, hogy meglegyen minden, ami szükséges. És, és jó dolog többre vágyni. Nem kell, nem gond hogy az ember tényleg szeretne egy jó munkát, hogy azt mondja, hogy most megnyom a következő fél évet, és összesporolok pénzt valami extra munkával. Ezek tök jó dolgok. De hogy a félelmünk sokszor azért van, mert az anyagiakhoz, Egyfajta bálványként állunk hozzá, hogy elkezdjük szeretni a pénzt. Elkezdjük szeretni azt, hogy van valami, elkezdjük szeretni azt, hogy megy a szekér. Nem tudunk sokat félretenni utcával, de hogy így, így örülök neki, amikor, amikor van egy kis ládikánk, ami úgy, most elmondtam, szóval van egy ládikánk, amiben gyűjtjük a megsporolt kis pénzünket, és amikor örülök, amikor leszámolom, és úgy, megint van benne egy tízesset, Igen, és akkor gazdagság is... Veszek kenyerek, meg a t hogy a belga ugye énekli fizetésnap című számában, de hogy hogy, hogy hogy hogy Isten azért gondoskodik rólunk, hogy mi áldássá legyünk az ő dicsőségére, de sokszor azért félünk az anyagiaktól, mert mert szeretjük az anyagiakat. Nem mondom, hogy mindenki, tehát lehet, hogy tényleg van egy reális félelem az életedben, de gondolkozz el, azért félsz, mert hogy Isten kevés lenne? Vagy azért... Azért félsz, mert hogy, hogy, hogy, hogy Isten nem tapasztaltad meg eddig Isten gondoskodását. Én azt gondolom, hogy ha, ha valamit, valamitől félünk, akkor azt a területét az életünknek, azt Isten fölé helyezzük. Azt mondjuk, hogy az Isten nem tud erre hatni. Ez Istennél nagyobb. Értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy, hogy egyszerűen felnagyítjuk annyira azt a dolgot, hogy már a mi Isten képünkben néha nagyobbá válik. Kitakarja az Isten képünket. És, és valahogy van valami, valami szépség a, a, a szegénységnek. Nem azt mondom, hogy most mindenki dobja el a pénzét, és volna jön és fűszoknyába együk a zákakról, szedjük le a kérget, vagy ilyesmi, és örüljük, hogy szegények vagyunk. De Hudson Taylor mondott egy nagyon, nagyon érdekes dolgot, és, és igazából ezzel nem azt szeretném mondani, hogy most szégyétek magatokat, ha van 10.000 forintotok. Nem azt akarom mondani, hogy menjetek haza, és számoljátok át, hogy mennyi pénzetek és adjátok oda egy alapítványnak. Hanem csak úgy gondolkozunk az olyan dolgokon, hogyan állunk hozzá az anyagiakhoz, miért félünk, hogy esetleg azt értentek föl. Hát Taylor azt mondta, hogy élvezem azt a fényüzést, hogy kevés dolog van a birtokomban, amiért aggódnom kellene. Tehát élvezem azt a fényüzést, hogy kevés dolog van a birtokomban, amiért aggódnom kellene. Mi van-e mögött? Az van mögötte, hogy, hogy így, így degradálja az anyagiak, anyagiakat. Azt mondja, hogy, hogy nekem, nekem az anyagiak azok nem annyira lényegesek. Tudjuk, hogy hágyzintől életed mi volt lényeges? Az, hogy Isten szolgálja. Ezért volt Kínában missionárius, ezért adta erre az egész életét. És, és Isten ismeri a szükségleteimet. Fejbe tudjuk. Ezzel nincs gond, ez elhangzik tanításokban, de a szívünkben ezt tudjuk, és elhiszem, hogy gondoskodni fog. Nem itt, nem az, hogy tudom az ige esetleg pontosan idézni, igen helyen együtt, görögül, hanem az, hogy a szívemben tudom, -e, hogy Isten gondoskodni fog. Ezt nem úgy mondom, mint hogy ti bűnösök, mert én is, én is itt tudom, és itt, itt gyakran nem. Vagy ott van az egészség, és tudjuk azt, hogy Isten meg tudja nyitani mindent, igen. Isten meg fog gyógyítani mindent, nem tudjuk. Valószínűleg nem fog meggyógyítani mindent. Látunk az igében is olyan dolgokat, amikor, amikor embereknek betegség lesz, és meghalnak. Látunk olyat, hogy Isten nem akar meggyógyítani valakit, mégis az ember imádkozik, és Isten mégis meggyógyítja. Látjuk ebbe Istennek a szuverenitását. És ezt tudjuk is. Peti is, amikor, amikor beteg volt, imádkoztatok érte, de Isten nem gyógyította meg. Vagyis hát meggyógyította. Egy sokkal jobb, sokkal jobb ország vagy gyógyította meg, mint Magyarország. Értitek? Lehet, hogy félünk olyan dolgoktól, hogy hogy, hogy, hogy Isten nem fog meggyógyítani, akkor mi lesz? És, és megint az a kérdés, mit szolgál az egészségem? Mit szolgálnak az anyagiak? az szolgálja, hogy túléljek ahhoz, hogy élni tudjak, ahhoz, hogy Isten dicsőségére legyek. Mire szolgál az egészségem? Arra szolgál, hogy éljek, hogy Isten tudjak Isten dicsőségére lenni. Ezek most lehet, hogy ügyhagzanak, hogy ó, hát ezek ilyen nagyon szent embereknek való gondolatok. Én csak élni akarok, próbálok nem csinálni, próbálom a gyerekeimet felnevelni nagy nehezen, próbálok ételt tenni az asztalra. Ha esetleg még el tudunk menni máshavá is nyaralni, mint a nagypapájának a, a balatoni kis 5 négyzetméteres vikilójában 80, akkor, akkor az már úgy jó. Lehet, hogy ilyen dolgokra váltsz, és ez tök jó. Mert ez Isten dicsőségére lenni, lenni. Amikor, amikor úgy neveled fel a gyerekeidet, hogy megéled otthon Krisztust. Amikor úgy ö, mész el nyaralni, hogy nem az van menet, hogy há, há, há, ide nézzetek, mekkora király vagyok, hogy nem öt, hanem 8 négyzetméteren vagyunk. 90-en azóta, már, hát ugye, a bajóta, hogy a gyerek mondjuk, hogy ilyesmit. Mire szolgál az egészségem? Mire szolgálnak az anyagiak? Ha magamnak akarom, akkor aggódjak érte. Ha a véget ér nálam, vagy embereknél, akkor aggódjak érte. Mert akkor, akkor Isten miért adná meg? Azért, hogy hiába, hiába valóság, akkor használjuk az ő áldásait. Ha most mit tudom, én pali kéne tőlem pénzt, hogy figyelj, kéne pénzt befizetni a nem tudom mit, talulmányi kirendulást már nagyon érdekes, és neki, és vesz mondjuk 15 nyalókát, akkor egyrészt a Joli megtilt, hogy többet ne adjak a parinnak pénzt, másrészt meg a pari hiába valóságokra költi, mert 15 nyalókat, 15 fogat jelent, amit kihúznak még egy év múlva mondjuk. Na, Istentől miért várjuk, hogy az emberi motivációinkra ő az áldását adja, fogja, mert kegyelmes de miért várjuk el? Azt mondjuk, hogy Te azt ígérted, hogy meg lesz az a 15 négyzetméter a Balatonnál. Vagy, hogy 18 éves koromban feleségem lesz komoly munkám és, és egy lakásom. Lehet, hogy Isten megadja, de miért akarom azért, hogy utána vilopassak az öt éves érettségét a hogy na, nektek mitek van? Hol nekem a öt éve, van, hogy lakásom, csajom, gyerek, minden. Értitek? Amikor emberi motivációkra várunk Istentől segítséget, akkor, akkor valamit nagyon félre ment. Isten gondoskodni fog, de nem azért, hogy a mi szükségeinket betöltse. Azzal fog és segíteni, hogy a mi szükségeket betöltse az ő dicsőségére, és a mi növekedésünkre. Értitek, mi a nagy különbség a kettő között? És hogyha az emberi dolgokat keressük, akkor van miért félnünk. Akármit is írtál le arra a papírra, ha az a személyednek szól, ha az rólad szól, akkor van miért féljél. Mert lehet, hogy el fogod veszteni. Lehet, hogy a félelmed. Lehet, hogy az, akit szeretsz, az meg fog halni, vagy lehet, hogy a munkádat el fogod veszíteni. Vagy lehet, hogy nem fogod tudni elvégezni a sulit, vagy bármi ilyesmi. Mert olyan dolgoktól félünk gyakran, amik reálisak. Előbb-utóbb mindenki meg fog halni. Magyarországon minden második megbetegedés a szívesérrendszeri halálokok miatt, tehát aki betegség miatt hal meg, minden második ember szívesérrendszeri megbetegedés <coughs> miatt hal meg. Tehát ezek az emberek nagy része valami komoly leépülési folyamatban hal meg. Jaj, hát én attól úgy félek. Persze. Jó a van, Magyarországon vagy. Sok, sok cukrot eszel, nem mozogsz, utca ezeket el tudja mondani. Reálisak a félelmeink. De hogy tekintünk ezekre a félelmekre? És a sátánnak ez a nagy trükkje, hogy, hogy, hogy belerak egy érzetet ezekbe. Egy minden való valóság érzetet. De amikor átfordulunk arra, hogy, hogy elkezdünk úgy tekinteni az életünkre, az anyagi dolgainkra, mindenünkre, és a körülöttünk lévő dolgokra, emberekre, hogy ezek mind Isten dicsőségének az eszközei, szerszámok, ami ki vannak készítve, hogy Isten csodálatos dolgokat cselekedjen, akkor a sátának kihúzzuk a méregfogát ezekben a dolgokban. És a félelmünk innentől kezdve egy olyan dologgá válik, amivel esetlegesen foglalkozni kell, de nem lesz bennünk félelem. És visszatérve az egészségre a az 1-korintus ben mond valamit nagyon érdekeset, Pál. 1-korintus 15-53-57. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltözzön magára, magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltözzön magára. Amikor pedig ez a romlandó test romhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ígla, ami meg megvan írva, a diadal, elnyel, diadal elnyelte a halált. Halál. Hol lett a diadalmat? Halál. Hol lett a fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Az életünk az arról szól, hogy belehalunk. A keresztény életünk pedig arról szól, hogy ez a halálig, mint célszalag, Krisztussal futunk. Hogy mennyit kapunk, és milyen terepet anyagilag értitek, hogy a kevés pénz az nagy hegy vagy gödör, ha jó családból származol, és Isten éppen úgy dönt, akkor lehet, hogy, hogy sík terepen futott végig ezt az életet, de mondjuk nem egyenesen, hanem ilyen cikcakkokba, kilométerbe sok lesz, Értitek? Nem az a lényeg, hogy milyen a terep, hanem az, a célba jöjjünk. Előbb-utóbb még meg fogunk halni, és a halállal megoldódnak az anyagi problémáink, megoldódnak az egészségügyi problémáink, megoldódnak a, a szociális problémáink, minden problémák megoldódik. És Isten nem azt várja, hogy mi az életünkben minden problémát megoldjunk, mert nem fogunk. Mert megoldtok egyet, és jön kettő másik. De hogy... hogy, hogy legyen egy ilyen, először, sokszor szoktam mondani, és már a könyökötökön jön ki, legyen egy ilyen mennyi perspektívánk, de ez most azt mondja, hogy legyen egy ilyen haláli perspektívánk. Az, az, az ilyen fizikai dolgokat illetően, a félményket illetően. Hogy tudjuk azt, hogy a legnagyobb félelme egy embernek az, hogy meghal. De hogy Krisztussal halál az ennyi lesz. Lehet, hogy fizikailag egy hosszú évtizedeken tartó betegség akár, lehet, hogy egy gyors lefolyású, nagyon komoly szenvedéssel teli időszak lesz. De amikor becsukjuk a szemünket és a mennyországba ébredünk, na az, az lesz aztán a megoldás. Értitek? És ez, amit, amit, amit látunk a Bibliában minden embernél, aki félreteszi a félelmét, hogy van egy ilyen perspektívája, hogy azt mondja, hogy, hogy oké, vannak félelmeim, igen, ezek... Lehet, hogy valósak. Lehet, hogy kitaláltak, de lehet, hogy valósak. Lehet, hogy pont itt van a félelmem velem szembe. Vagy most kaptam meg valamit, amitől féltem, hogy meg fogok kapni egy üzenetet. Egy betegségről fölvettek valóban és tanulni kell. Értetek, reálisak a félelmeink, de hogyan tekintjük ezeket? Hogyan tekintjük az életünket? És hogyan tekintünk Krisztusra? Hogyan tekintünk a Krisztussal járásunkra? Ez, ezen múlik a félelmünk. Hogy a félelmünk az egy így a vagy valami vele esetlegesen foglalkozni kell majd az életünkben. És a Filippi 12. egy 123 lapozatok közül Filippi egy 12-től a 30 ig olvasom. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történnek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak, mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvalóvá lehet, hogy Krisztusért visel a És így az urban való testvérek közül legtöbben fogságom van bízva egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Némelyek, ugye a ugyanirítségből és versengésből is, de mások jó szándékból hirdeti Krisztus. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, mások pedig önértekből nem tisztalélekkel hirdeti Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik. De mit mondjak? Csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből Krisztust hirdetik, és ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemvel lesz, aki közötti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben sem vallok szégyent, hanem mind, mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. De ha a testben való élet gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert ez a kettő szorongat. Kívánok elköltözni a Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb de miért szükséges, szükséges sebetesben megmaradnom. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok minnyájátokkal a hitben való gyarapodásokra és, és örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Jézus Krisztusban, amikor ismét megjelennek nálatok. A Krisztus Evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek, akár átlagtéteket, akár távol vagyok, azt szálljon feletek, hogy megálltok egy lélekben, egy szíve, küzdve az evangélium hitért, és hogy nem rettentek meg semmiben az ellenfelektől, ami, ami nekik a pusztulás jele, nektek az üdvösség, és az Istentől van. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek is érte. Ugyanúgy tusakodva, ahogy azt nálam láttátok, és most felülön halljátok így például azt mondja a filipi hogy ne számítsatok semmi óra. Katal 12 év után már lehet, hogy sejteni, hogy az életben lesznek még igazságtalan pillanatok. Mi, akik már legalább 13 éve élünk, mi tudjuk, hogy vannak az életben is igazságtalan pillanatok. Akik már többet értetek mint én, tehát mindenképp aki már 18 felett van, tudjátok, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amik, amik örökre ott lesznek az életetekben nehézségként egy személyes dolog, egy személy, vagy, vagy anyagi, dolog, vagy egészségügyi, vagy bármi. És itt Pál azt mondja, hogy figyeljetek, mit számít az élet, vagy mit számít a halál? Az a lényeg, hogy amíg van mitől félni, testben, addig Krisztussal legyek. akik az evangéliumot hirdessem, és Isten nevének hoz a dicsőséget. És, és minden nehézség, minden dolog, amitől félünk, az egy lehetőség arra, hogy Isten megmutassa a dicsőségét. Ezt lehet, hogy úgy fogja Isten megmutatni, hogy megadja, hogy átvisz minket, lehet, hogy úgy fogja, hogy nem visszát minket. Tipikusan ilyen egy betegség, amikre le lehet halni. Vagy egy anyagi dolog, vagy bármi, lehet, hogy beleroppansz. De Isten meg tudja mutatni a dicsőségét. És nem az a kérdés, hogy most akkor, na, akkor most belemegyek, hogy Isten megmutassa a dicsőségét. Aztán valami jó legyen, meg én is legyek úgy, mint jó, hogy több gyerek, meg több állat legyen a végén, mint a betegség előtt volt. Ha elolvassátok, a jobb könyvének az elején van egy ekkora lajstrom, a végén még van egy ekkora, vagy mennyit adott neki utána Isten. Várjuk ezt, de mi van, ha nem így lesz? Ha ezt várom, akkor megint mit csinálok? Az adott dolgokat, az anyagi dolgokat, vagy a sikerességet, vagy bármit, az Isten fölé helyeztem. Ledegadálom ilyenkor Istent. Persze, hogy félek, hogy ezt megint el fogom veszteni. Vagy, hogy el fogom veszteni ezt a keveset, amim van. Vagy, hogy el fogom veszteni az egészségemet. Tehát ne ezekre nézzünk. Hanem nézzünk arra, hogy a halál csak egy célszalag. És Krisztussal futva, tök mindegy, hogy milyen az út. Mert Krisztus át fog vinni mindenen. Miért? Mert Isten velünk van. Itt tudjuk, fejbe tudjuk. De akarjuk a szívünkkel is tudni. És Isten meg tudja adni ezt a bizonyosságot, tud adni hitet ebben is. Ez nem egy emberi dolog, hogy, ezt, hogy ne féljünk. És Anániás és Barnabás sem azért kezdett nem félni, mert hogy elolvasták a Bibliát kétszer, és találtak benne három igeverset, ami bátorító volt nekik, és ami benne volt, hogy ne félj Saultól. Nem ez volt, biztos Dáviddal kapcsolatos, amit olvasták, ott is volt is volt egy Saul, nem? Ö, hanem, hanem Isten adott nekik, nekik bizonyosságot arról, hogy nem ezzel kell foglalkozni. Nem a félelmük realitásával kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy megint egy nap a közelebb vagy a és megint egy napot Krisztussal futottál meg. Úgyhogy csináld, amit Krisztussal kell, menj Krisztussal együtt. Ha Krisztus azt mondja, hogy menj el az Egyenes utcába, egy nem férfi házába, és keresnek ott a keresztény övező Sault, akkor mennyis keresnek ott, ahol elmondta Isten. Ha az van, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy én megtértem, de egyébként mondjuk egy muszlim terrorista, akkor mondd azt neki, hogy ha te megtértél, akkor gyere le, beszélgessünk. És ha az van, akkor tényleg gyere a gyülekezetbe. Lehet, hogy ő átvert, és Isten nem mutatja ezt, meg lehet. És akkor mi van? Akkor egy egész gyülekezet el a célszalagot. Így. Mekkora lesz a mennybe? Sikerült, mind megcsináltuk? Értitek? Abszurdnak hangzik, és félünk ezektől a dolgoktól, jaj, mi lesz? Vagy mi lesz, ha bántják a gyerekemet, vagy mi lesz, ha bántják a feleségemet? Mi lesz akkor? Van 80 éve, amit valamilyen terepen le kell futni az életben, körülbelül 80, nem tudom mennyi, de nem az a kérdés, hogy milyen a terep, hanem az, hogy Krisztus ott van velem végig, és éjfutja velem azokat a dolgokat. És lehet, hogy a félted. Van egy, egy nagyon érdekes igeves a Máté 28-20-ban, Máté 28.20 Igen, Máté 2.20 utolsó verse. Mindannak megtartását, megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. És Jézus azt mondja, hogy Íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Valószínűleg, de nem tudjuk, a világ vége előtt lesz a mi végünk. Hogy Krisztus most, az én élet, mi életünkbe jön -e vissza, vagy nem, nem tudjuk. Jézus sokkal tovább mutat, mint az életünk, azt mondja, hogy te nem tudod, hogy mikor jövök én vissza, de még utána is veletek leszek. És nem azt mondja, hogy hogy, hogy Elérsz, ha keresel, vagy csak szóljál, vagy dobbancsál hármat az arancsizmával, és üssél hatott, hármat az arany, aranybottal, és én megjelentem a magyar mesében. Hanem azt mondja, hogy, hogy én veled vagyok. Egy jelen idő. Most, ahogy olvasom, velem van Krisztus. Ha én ezt két nap múlva olvasom, ugyan, hogy Krisztus velem lesz. Ha bármilyen nehézségben olvasom ezt az igét, ez akkor is igaz. Veled vagyok. Krisztus ott van velünk ezen a, ezen a versenypályán, amit futunk. A halál célszalak, utána jön az ünneplés. De ezt most le kell futni. Az összes nehézség, az összes vihar, az összes akaró többi kedves sportás között, ezt le kell futni. És mekkora dicsőség az, amikor a lehető legnehezebb terepen végig futsz, és, és úgy futsz be, és úgy maradsz meg Krisztussal, volt egy, egy bácsi, aki erről meséltem, azt hiszem többször, hogy így a, a munkatáborban annyit dolgozott, hogy már ki kellett venni a kezéből a szerszámot. És, és ő mondta azt, hogy, így, hogy hogyan állt ezek az a szenvedésekhez hozzá. És azt mondta, hogy ki vagyok én, hogy a mindenható Isten nevért szenvedhetek. Hogy a lehetőleg legnehezebb pályát kaptam, és Krisztus itt is végfutja velem. És végig beérünk a célba egy nagyon nehéz pályán, és akkor az lesz, hogy azt én, ha itt végigfutnék hátra a teremben meg vissza, azt hogy hát ez mi volt. De ha körbefutnám a Balatont, viharba, oldalszélbe, mínusz hat fokba, akkor azt mondjátok, hogy az igen. Többet nem szólok be a Bercének, hogy ilyeneket tud csinálni. Elfut előlem, és akkor nem tudom ott Ja, de megvárom a Balaton partján, és körbeér úgyis. Értitek, mekkora dicsőség az Krisztusnak? hogy jelésségekkel végigvisz minket. És ebben van egyfajta picit ilyen mazoista hozzáállás. De nem az van, hogy várni kell, nem az van, hogy ostorolni kell magunkat, hogy jaj, még több szenvedés, még több szenvedés. Hanem csak abban, amit Isten ránk szab életet, pályát, azt, hogy vele végig fussuk, mert ő végig fogja futni velünk, és mindig talpra fog minket állítani, mikor elbukunk, mindig fog erőt adni, amikor menni kell, és bármennyire is félünk egy-egy részétől, ami vagy eljön, vagy nem, Krisztus akkor is ott van. Azt mondja, hogy én veled vagyok a világ régezetéig. <kül> és, és igazából Barnabás és Saul bátorsága az az volt, hogy, hogy a félelemben Istenben bíztak. De nem is az, hogy Isten, Istenben, bízták, hanem, Istenben bíztak, hanem hogy inkább rábízták a dolgokat. Lesz, ami lesz, Isten kezében vagyok. És jó kezegben vagyok. Nem az, hogy Isten irgalmazzon nekünk, és eldobtak mindent, és drámai arcot vágtak, és megijönnek John williams a vonósokkal. Nem ezt mondták, hanem azt mondjuk, hogy Istenre bízjuk ezeket a dolgokat. Nekünk a feladatunk az, hogy fussunk előre tovább. És hogy Isten hol rakja belénk a célszalagot a következő lépésben, vagy 20 év múlva, az már rajta múlik. Ő jót fog kimunkálni a mi növekedésünkre, és az ő dicsőségére. És most vegyétek elő a listátokat, amit írtatok, és nézzétek meg. Nem tűntek el, ugye? Senki nem kapott ilyen, izét, ilyen vízzel oldódó is, vagy izét, ilyen levegőben oldódik, kiszárad. A kapott egy filcet, ami egy, egy különleges ilyen szivacsra lehetett írni, vízzel. Gondolt, és az olyan, hogy 5 perc után megszállod, és lehet újra rajzolni. Ez azért jó, mert a gyerek még a falat, akkor ugye nem látszik, mert víz. A ennekre egy tollat és az dekoráltak ki a szobáját, nem, senki nem kapott ilyen papírt és tollat. Ott maradtak a félelmeink? Ott maradtak. Lehet, hogy szembe fognak jönni? Lehet, hogy szembe fognak jönni. De az, hogy hogyan állok ezekhez hozzá, az egy másik kérdés. És, és elhiszem azt, hogy, hogy Isten tud adni más dolgokat? Tud, tud különbb dolg, különb dologról szól Krisztussal élni és Isten, Isten követni, mint, mint a földi életem? És elhiszem azt, hogy, hogy át tud vezetni, ha úgy van, és meg tud őrizni. És lehet, hogy beleesek abba, amit most felírtam a papírra, de hogy, hogy Isten át tud azon vezetni, és lehet, hogy át is fog. Átvezetni át fog, legfeljebb belehalunk. De lehet, hogy nem. Az is mennyire jó dolog. emberi kevésbé dicsőséges, ha belebukok valamibe, de Isten szempontjából meg, meg ugyanajan azt mondja, hogy te végigfutottad. Lehet, hogy volt rá 30 éved, vagy 50 éved, vagy ti, vagy 5 éved, az életedben, de te végigcsináltad Krisztussal, és gyere, ünneplünk a világ végéig. És, és rámerem bízni magamat akkor, amikor tudom, hogy, hogy nem fog. Vagy mondjuk nem, nem, nem esélyes. Egy betegségben, amikor azt mondják, hogy hát, ebből maga nem fog kigyógyulni. Vagy amikor mondjuk elvesztem egy végtagomat, az nem nő vissza. Vannak dolgok, de nem növesztettek még vissza a végtagot a semmiből. Hogyha én ettől félek, mondjuk, és akkor, akkor el tudom megfogadni azt, hogy ha ez megtörténik, akkor Isten, Isten, Isten marad. Ő velem van akkor is, amikor nincs meg az egyik karom, amikor nincs meg az egészségem, amikor már tudom, hogy csak óráim vannak hátra, hogy akkor is megmaradok. És szeretnék kettődel a felolvasni. Akkor még belefélek az egy órába, kicsit később kezdtük, szóval még dédjártok ki, majd valamikor hozok szaloncukrot, vagy nem tudom, de végén lehet, hogy lehet szalma, vagy ilyesmi. Az egy 22-z lapozatok légy szíves. ismert történet megint, de van benne egy nagyon fontos dolog, Ábrahám, amikor fölviszi Izsákot a hegyre, fölátozni. Ezer milliószor hallottátok már. Az egyik dolog, amit szeretnék felolvasni, az a 7.-8. vers. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot, Atyám! Azt pedig azt mondta, hogy itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa. De hol van az égváldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égváldozatra való bárányról, fiam. És mentekedtem tovább. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, Ábrahám megépítette, ott a zoltárt a fát, megkötözte Izsákot a fiát és föltette az oltára a farakás tetejére. Majd kinyitotta a kezét, és vette a késő, lelági a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyal az égből: Ábrahám, Ábrahám ő pedig, pedig felhat, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt: Ne nyújtsd ki a gyermekre, és ne vásdőt, mert most már tudom, hogy Isten félé vagy, és nem kedvesztél fiatnak. Hát egyetlen, egyetleg én értem. Akkor fölemelt Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a hátam mögött egy kosakatnak a szalvánál fogva bozottban. ment, tehát elhozta a kos, és azt áldozta föl égáldozatul a fiá és Ábrahám azt a helyet Jákvei irének nevezte el, azért mondják ma is, az Úrhegyén a gondviselés. Az 1 Péter 5.7-ben olvasunk egy hasonló dolgot. 1 Péter öt-hét. Minden gondotokat ő rá, Istenre vessétek, mert neki gondja van rátok. Akármi is jön az életetekbe, akkor is Jahréjére, Istennél a gondoskodás. És Isten gondoskodása, hogy mi lesz? Egy megoldás, ami a félelmedre válasz lehet, vagy ami a félelmedre lehet? Hogy ez a halál lesz? Lehet. De Isten gondoskodni fog rólunk. Ha azt várjuk, hogy az életünkről fog gondoskodni, azért, hogy mi éljünk, csak úgy, magunknak, meg esetleg másoknak, akkor... Ne számítsunk semmi jóra, mert az élet igazságtalan, ezt tudjuk. És tud furcsa dolgokat csinálni, és, és nem érthetjük, nem értjük, hogy miért. De hogy Isten gondoskodik, hogy Jachvégyire fölviszi a fiát Ábrahám a hegyre, úgy megy föl egy hegyre, én most fölmentem a 400 méterről 450 méterre körülbelül hóban nehéz volt meg minden, megküzdöttem vele, külkemény voltam, Fölmentem, én is magam, hogy csak ennyit bírok, és így kifulladtam, de kösz az Fölmentem a hegyre, és az is olyan volt, hogy egy csomó tudtam gondolkodni. Ábrahám egy egész nagyon magas hegyet mászik meg, úgyhogy tudja, hogy túgy, olyan ott a hegyek, én a fiát kell megölnie, mert Isten ezt mondta neki. Milyen félelmek lehettek benne? Az egyetlen egy fiát öregkorára összejött neki, és akit Isten megígért. De hát Isten, hát te azt ígérted, hogy? Itt van, le van, így van a Bibliában egy Mózes. tették. De hogy, hogy a félelmeiben mit csinált Isten bízta eddig a pillanatig, hogy már lesz lesújt a késsel. és akkor mondja, hogy most jövök a gondoskodással. A legutolsó utáni pillanatban gondolhatjuk, és Isten jön a gondoskodásra, és el is nevezi a Braham azt a helyet, Isten hegyén a gondoskodásnak. És ez Istennek az egyik neve, úgymond, ha a Yahweh az benne van hogy Isten gondoskodik. És most szeretnék én, hogy hajcsatok félbe ezt a lapot, amit, amit írtatok, és ezt írjátok rá, hogy Isten gondoskodik. Mert ez az, ami a, ez az, ami a félelmeinkre a, az egyetlen kapaszkodó, és a nagybetűs kapaszkodó, hogy Isten gondoskodik. És hogy Isten hogy fog gondoskodni a félelmeimről, az rajta múlik de biztos, hogy az ő dicsőségére lesz, és az én növekedésemre. És szeretném így a legvégén egy, egy, egy, egy Dietrich Bonhoffer nevű német, az hiszem evangelikus lelkész volt, á, ő mondott valamit, és azt és szerintem nagyon összefoglalja ezt a dolgot. Ő ugye a másik, azt mondta, a második világháború alatt tevékenykedett, erősen a, a náci vezetés ellen, és azért elég meg is hurcolták. És ő azt mondta, hogy Isten vezessenek át minket a, ezeken az időkön, de mi ennél is fontosabb, vezessen minket magához. Isten vezessenek minket az időkön, de ami a legesleg fontosabb, hogy vezessen el magához. És Isten erre tett ígéretet. Ez biztos, hogy meg lesz. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ott vannak a félelmeink. Elmúlt nem. Ha beléztek a papíróban, hogy van ha ránézték a tetejére, akkor azt hátjátok, hogy Isten gondoskodik. Ezt kell elhinni. Nem a problémáinkba kell, nem a félelmeinkbe, nem a megoldásokba kell hinni. Lehet vízni benne. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. De amit rájöttetek a tetejére, hogy Isten gondoskodik, az biztos. És euh, szeretném most, hogyha imádkoznánk, és majd egy, egy dalt fogunk még a végén elénekelni, egy ilyen közös imaként. Csak így vigyétek Isten a szíveteket. Ne a félelmeiteket, mert abból van bőven, azzal, azzal nem végzünk most egy fél perc alatt, vagy egy perc alatt. Vihetitek azokat is. Persze, menjünk minden élethelyzetünkbe Krisztushoz. De egyszerűen csak menjünk oda, és kérjük Istenet, hogy, hogy adjon hitet. Hogy ő meg fog őrizni minket. Hogy ő gondoskodni fog az ő dicsőségére, és a mi hogy végig tudjuk futni ezt a pályát. Kinek mennyi adatot, és kinek milyen terep könnyű, nehéz, gírbe-gurba, hegyes-völgyes, vizes vagy vagy támadó ellenségekkel ö, dúsított pálya. Mind az Isten dicsőségére lesz, és Isten gondoskodni fog. Úgyhogy imádkozzunk, és, és utána ezt a tart még énekeljük majd el. Mármint, hogy csöndbe imádkozzunk. Ha valaki szeretne, nyugodtan lehet hang, halkan is, de, vagy hangosan is, de, de, de magunkban imádkozunk.